Benvingut, benvinguda a aquest segon àudio de l'entrenament de gestió de l'estrès i el malestar emocional, on t'explico tècniques mil·lenàries que funcionen, tècniques mil·lenàries per fer les paus amb el nostre interior, amb les nostres veus que ens parlen. Avui estic parlant al Porxo de casa, i sortit fora de casa, soc al sol, mentre s'enregistro aquest àudio. I per dos motius. El primer, perquè igual que et vaig dir que Dormir era fonamental. Dormir com a mínim 7 o 8 hores era fonamental perquè el nostre cervell estigués relaxat i receptiu. Els estudis científics també diuen que prendre cada dia una estona, una estona la llum solar al sol, no importa que hi hagi núvols, és altament beneficiós pel nostre sistema nerviós i ens permet mantenir la calma. Mira, nosaltres tenim un cos Procura cuidar-lo, perquè jo no dic que estigui sa, eh? No, no, perquè igual jo que sé, pues igual tens artrosi, tens un tumor, tens, eh, jo que sé, mal de cap, tens una cama més curta que l'altra, jo que sé, ho a saber. Bé, bueno, però aquest és el teu vehicle. Doncs pues aquest vehicle tu el procures cuidar, perquè és com un cotxe, t'han donat un cotxe per fer un viatge. Aviam. No a tothom ha tingut la sort de que li donguin sempre un cotxe bo. Hi ha gent pues, que té un, un Ibiza, té un Seat Panda, té un, té un dos cavalls, una cosa senzilleta. i altres no. Hi ha altres que tenen, doncs pues, mira, un peujot. Altres tenen un peujot de segona mà. i altres que el tenen nou. Hi altres que fins i tot tenen un Rolls Royce, un Mercedes. Bé, bueno, no importa. T'ha tocat el cotxe que t'ha tocat. T'ha tocat el cos que t'ha tocat. Doncs pues cuida'l. Dormint... I cuida'l també amb una miqueta de sol, de llum solar, de llum diurna, cada dia. I per això feia aquesta, aquest àudio fora de casa. I això forma part d'aquest entrenament, donar-te aquesta informació. Però també et volia donar la segona informació, i és que és possible que durant aquest àudio sentis ocells, o sentis unes campanes, o un cotxe, o una moto que passi, i és perquè sóc fora de casa, el sol. I els sons, els sorolls, ens poden molestar. No, no, no, no. Els sorolls poden existir, però que em molestin dependrà de mi. I aquesta és una metàfora del que jo et demanaré durant aquest entrenament. No fugirem del que ens toca viure, simplement no lluitarem contra res. Perquè dèiem a la primera lliçó que lluitar incrementava el patiment. I dèiem que el patiment naixia, el que jo sentia, el meu malestar naixia del que, jo, del que jo pensava. Que el que jo penso produeix el que sento. Molt bé. Doncs si això era el que deia en la primera sessió, i durant aquesta setmana estem entrenant-nos per entendre-ho i aprofundir-hi, de manera que durant el dia d'avui facis una cosa ben senzilla. Et demanaré que durant el dia d'avui facis el, la mateixa activitat que ahir però una mica més. Mira, et proposaré que avui, igual que ahir, quan parli una veu que t'agradeixi, diguis, t'he vist, t'he vist, i dius això. Per exemple, ara pots estar pensant, no, no me n'en sortiré, eh? jo no veuré res, però segur que se m'oblida. Pues dius, t'he vist, t'he vist, i em dius que segur que se m'oblida. T'he vist, i m'has dit que jo no me n'en sortiré. T'he vist, i m'acabes de dir que a mi se m'oblidarà, que no ho faré bé. Això és el que et demano. Al llarg del dia d'avui és possible que sortim veus, veus que no t'ajudin, doncs pues simplement com ahir dius, t'he vist. I dius això. I et demano que ho facis com un joc, com un infant, com un nen, una nena que juga i diu, mira, mira, t'he vist, t'he vist, t'he vist. Perquè és una alegria veure les veus. Si no les veiessis, no podries desmuntar-les, no podries transcendir-les. Però et demanaré una segona cosa. La segona cosa que et demanaré és que veigis de quina forma procures retornar la calma. Les veus t'agradeixen i de cop i volta tu encens el correu electrònic per distreure't. Vols distreure't amb el correu electrònic per tornar la calma? Pren nota. O bé vas a la nevera a menjar. Vols menjar per, re per retornar a la calma? Pren nota. O bé resulta que et poses a mirar el diari, pren nota, o entres a Facebook, pren nota, o bé mires una sèrie, pren nota, o bé et poses a treballar d'una forma desaforada, absolutament fora de mida, pren nota. Que et demano avui? Avui et demano que observis el que et diuen les veus i que observis la forma com et defenses per tornar a la calma. A la millor forçant-te per donar el màxim. A la millor, al contrari, fugint amb, jo que sé, amb feina, amb relacions sexuals, amb esport, amb sèries... Sigui el que sigui, el que et demano és que avui ho observis. I no et demano que tinguis èxit, que tinguis èxit, no cal. És un regal per tu això que et faràs avui. Fes-ho suaument. Gaudint, no et forcis. Si t'oblides, dóna't un petonet, no passa res més. Si t'oblides, després continues, però no et maltractis. No has de tenir èxit, només has d'intentar-ho. Et sembla? Doncs aviam què et porta aquesta observació durant el dia d'avui. Ah, una última cosa abans de marxar. Si pots avui, al vespre, vés a dormir aviat i procura dormir si pots un mínim de 7 o 8 hores.